I don't know. على شريعه سمحه طيبه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده خالصه كامله واشهد ان سيدنا محمدًا عبد ورسوله جاءنا بهذه المله الحنيفيه والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja, amma ba'du para bapak para ibu dan saudara-saudara sekalian yang terhormat alhamdulillah pada pagi hari ini dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Serta Hidayah dan taufiknya Kita Berada Di dalam majlis ta'lim Sebagaimana biasanya Kesemuanya tadi menunjukkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Selal Memberikan karahmatannya kenikmatannya serta keperkasaannya kepada kita demi untuk membawa kita kepada kejayaan dunia dan akhirat maka itu wajiblah kita menghaturkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah disampaikan kepada kita Terutama Agama Islam Yang telah dipimpinkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Memang Satu-satunya Jalan Untuk membawa kita kepada Kejayaan Kemuliaan dan keselamatan dunia dan akhirat Ialah agama Islam Yang telah Disebutnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Al-Karim Dengan sebutan As-sirat mustaqim Maka itu Allah Memerintahkan Agar kita Kesemuanya Selalu berada Di atas as-sirat mustaqim Wa anna sirat mustaqiman Fattabi'u Wa la tatabi'u subhula tapercak betum an sabil dan sesungguhnya inilah jalan yang lurus dan itulah jalan itu serta janganlah kamu mengikuti jalan yang bermacam-macam tentu nanti kamu akan pisah dari jalan lurus itu maka itulah saudara-saudara alhamdulillah kita tetap berada di atas as-siratal mustaqim maka apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita paham kita laksanakan sebagaimana mestinya serta kita sebarluaskan termasuk apa yang kita hadapi adanya bulan Ramadan dengan segala kandungannya Bulan Ramadhan Dengan segala kandungannya Sebagian penjelasan Sudah saya sampaikan Pada pengajian Ahad yang lalu Maka perlu Diteruskan Dengan penjelasan-penjelasan Dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya Dengan Ramadhan Serta kuasanya Dan apa yang diajurkan oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Tidak bersabda Inna Allah tabarakat wa ta'ala Farada siyama Ramadhan alaikum Wa sanantulakum qiyamah fama samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min durubihi kayyumin wa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atasmu kita ramadan dan aku kata Nabi Muhammad sallallahu <tell> alaihi wasallam telah menyunnat <imanil> <tell> untuk kamu salat pada malam maka barang siapa yang melakukan puasa serta melakukan salat pada malam harinya dengan dasar imanan dan waqti dengan keimanan yang subuh dan tulus ikhlas Serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala kharaja min dhunubih ka yawmi waladatuhu Sungguh ia keluar dari dosa-dosanya Laksana Anak yang baru Dilehkan dari kandungan itu Saudara-saudara Memang Apa yang telah Ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Serta di Bebankan Kepada kita Agar kita jalankan yang merupakan amal-amal ibadat. Entah itu dihukumi wajib. Atau dihukumi sunnah. Membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Serta kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Sebab apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu SWT apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan dan kita laksanakan di samping pahala yang besar mengandung hikmah yang tinggi untuk kejayaan kehidupan kita di dalam alam dunia adapun soal pahala adapun soal ganjaran sudah di tetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan ibadat itu besok pada hari kiamat di dalam surga. Adapun di dunia dengan amal-amal ibadat itu, dengan amal-amal saleh itu, pelaku-pelakunya di samping mendapat jaminan pahala besok pada hari kiamat dan di surga mendapatkan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia ini yang merupakan keselamatan dalam dunia, kebahagiaan dalam dunia, dan kejayaan di dalam dunia ada kalanya saudara-saudara, orang itu walaupun melakukan ibadat tapi di dalam dunia oleh Allah tidak diberinya tapi nanti dipenuhkan di dalam alam akhirat jadi jelas dan nyata amal perbuatan ibadat kita itu kalau kita jalankan sebagian memastinya dengan dasar imanan wakti sahabat betul-betul yang -betul yakin, percaya dan beriman, serta tulus ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT segala macam ibadat Allah menjamin pahala yang besar di dunia ada kalanya orang yang diberi oleh Allah SWT ada kalanya tidak tidak tapi kesemua itu mengandung hikmah yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita setiap muslim dan muslimah, hendaknya betul-betul memperkihkan diri untuk menerima segala tugas kewajiban ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk adanya puasa Ramadan yang sudah diwajibkan oleh Allah, bahkan dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, Allah. Termasuk hadis yang tersebut Inna Allah Taala Barakatuhu Taala farazu alaikum سيا مر رمضان. Jadi harus kita yakin dalam kita menerimanya dan kita laksanakan sebagaimana mesti, saudara-saudara. Amal-amal ibadat dan agama Ini mudah dan gampang sebagaimana sudah banyak saya terangkan, termasuk puasa. Nah, kita melakukan puasa di dalam bulan Ramadan. Ruh hanya dua Niat dan Imsak An-niyah wal-imsa Karena Nabi Muhammad SAW Inna malamalu bin niat Semua amal perbuatan Dalam agama Islam ini Harus disertai Dengan niat Maka niat itu termasuk Syarat sahnya amal atau langsung kita menjelaskan termasuk rukunnya amal perbuatan itu, niat-niat <tuh> ibadat, sebagaimana yang sudah banyak diterangkan, harus bersama dengan permulaan ibadat itu sendiri, sebab dijelaskan an-niyatu hiya as-tu-shayin muqtarinan fi Niat itu menuju sesuatu bersama dengan melakukan wa mahaluhah fil kalbi dan tempatnya dalam hati. Watalafo biha mustahab dan mengucapkan niat ini mustahab Dikatakan baik atau disamakan. Kalau kita melakukan solat permulaan solat takbiratul ihram jadi niat salat harus bersamaan Atau dibarengkan Dengan takbirat rahmat Kita melakukan wudu, Permulaan wudu adalah Khosmal wajib Menyuci muka nah, Niat dalam wudu harus bersamaan Atau dibarengkan dengan Basuh muka Begitu kira-kira Begini dengan haji Kita masuk haji Setelah ihram dan disana kita tapi puasa lain daripada itu, mengapa? Karena puasa itu permulaannya tulu al fajr, naiknya fajar. Nah, naiknya fajar ini jamnya pagi. Kena selesai malam, datang pagi dengan naiknya fajar di situ permulaan puasa. Kalau kita diperintahkan menganiakan puasa pada saat itu, ini ada suatu kesukaran yang berat bagi pelaku pelaku. Sedangkan agama Islam ini agama agama yusur agama gampang dan mudah. Nah sebar itu diperingat oleh Allah Swt. Berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Niat puasa tidak di waktu sajar, tidak bersamaan dengan mulai kita berpuasa, tetapi kita diberi tempat dan waktu untuk meniatkan puasa mulai malam sampai sajar. Jadi di waktu malam Sebab dalam Islam ini tidak ada jalan tutup Tidak ada deadlocknya Maka kalau sempit dan sukar makin luas Iza waqal amru ittasa' Ini ka'idah usuliah, Pokok peraturan usul ini adalah Iza waqal amru Kalau sempit urusan itu maka menjadi luas Sekarang sempit sekali bahkan kalau umpama berfajar itu kita niat, berarti sudah masuk fajar, berarti kita niat sudah masuk siang. Nah, Itu juga, maka etasah diperluas niat puasa harus di waktu malam. Kalau tidak diniatkan di waktu malam, puasa kita tidak sah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Malam yubayit siyama Qobl al-fajri Fala siyama lahu Barang siapa yang tidak Memalamkan Niat puasa Sebelum fajar Maka tidak dianggap puasa nah, Jadi <tuh> Setiap malam Dari bulan Ramadan itu Wajib kita niat Untuk melakukan puasa pada siang hari kecuali kalau puasa sudah kalau puasa nasik ke pada tafsir saya terangkan boleh kita meniatkan puasa walaupun sesudah fajar pagi siang asalkan qabla zawaal syamsi sebelum datangnya waktu zuhur kan sebelum kita kemasukan apa yang membatalkan puasa tapi kalau puasa wajib wajib kita ada niatnya pada malam Sampai ada masalah dalam ilmu-ilmu sendiri Andai kata ada orang lupa niat Tidak terbayang kuasa sama sekali dalam hatinya Dan tidak ada gerak dalam hatinya Tidak ada lihat sama sekali karena lupa Tahu-tahu masuk siang, sudah pagi siang Baru dah sadar ingat ah, Ini puasa, tadi malam saya Tidak terbayang sama sekali Dalam hati saya, adanya puasa Sehingga saya tidak lihat sama sekali Takkan lupa, Nah kalau sudah begini bagaimana Puasanya tidak sah Karena tidak ada muat Tapi orang demikian itu Kena tindakan hukum Wajib insah Wajib merupakan orang yang berpuasa. Dan nantinya wajib kobo. Akan tetapi tidak berdosa karena lupa. Jelas, jadikan lupa niat puasanya tidak sah dan kena tindakan hukum wajib imsat wajib mencegah makan dan minum merupakan orang puasa serta nanti sesudah Ramadan, sesudah hari raya wajib dia melakukan kobo. Akan tetapi tidak dosa karena lupa. Maka itu setiap muslim dan muslimah hendaknya betul-betul menyadari hal ini serta menjaga jangan <tuk> sampai kelalanya. Orang bertanya, "Andai kata saya berniatkan puasa Ramadan satu kali untuk sebulan, bagaimana?" <tuk> Jelas tidak mungkin karena tidak ada orang puasa satu bulan penuh. Puasa itu fajar magrib, fajar magrib. Dari fajar sampai makhluk, kalau sudah makhluk tidak lagi puasa. Hanya kita puasa, fajar makhluk di dalam bulan Ramadan. Bukan kita puasa sebulan Ramadan, penuh. Dan setiap hari ini merupakan ibadat puasa sendiri-sendiri. Sendiri. Jadi tidak bersambung atau tidak menjadi satu maka setiap hari harus kita perlukan syarat dan rukunnya hingga puasa kita menjadi sah orang tanya apa buktinya buktinya dengan jelas dan nyata, kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan tanggal 1, 2, 3 4, 5, sampai 10 umpama. puasanya sah, cocok tepat, syarat, dan buku lalu datang tanggal 11 rusak puasanya, batal puasanya, atau salah perpuan datang haid atau nifat dan sebagainya rusak tanggal 10 tanggal 10 eh, tanggal 1 sampai 10 atau 10 hari puasanya tidak ikut rusak. tidak ikut batal yang batal dan yang rusaknya tanggal 11 1 sampai 10 utuh Sah. Tidak perlu. Yang rusak tangan nah, sebelah, ya tangan sebelah saja. Nah, kenapa tidak rusak semuanya? Karena ini tidak menjadi satu tidak sambung. Lain kalau salat. Kalau kita salat empat rukaan, umpama zuhur. Empat rakaat. Setelah kita mendapatkan empat rakaat, lalu kita juduk tasyahud akhir, setelah kita membaca asyadu an la ilaha illallah, ilah Washado Anna Muhammad Rasulullah <tang> batal solat kita atau hubungnya batal otomatis solatnya batal sudah anggap mengencut semua batal hubungnya batal salatnya. kalau dia lulu saya jawab untuk apa sudah tidak boleh jalan ke jodoh meneruskan tadi setelah sajadah ke jodoh Allah Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh. Nah kenapa harus salat lagi? Kerana empat rokaan jadi satu Batas satu, batas semua Rusak sebagian Rusak semua Maka nah, itu cukup niatnya satu Niat sholat empat rokaan Cukup satu Tapi kalau puasa tidak begitu Hari-hari puasa sampai sepuluh hari Rusak tanggal sebelasnya Tidak rusak semua Karena Tidak bersambung Karena itu setiap hari Harus lengkap dan penuh Maka setiap hari itu pun Harus kita adakan niatnya masing-masing Agar azam Azam untuk kemauan Jadi sekarang setiap hari azam InsyaAllah Ramadan ini saya akan puasa sebulan Nah itu namanya azam Kehendak yang kuat kemauan Besar nah, Bukan niat seharusnya nah, Jelas Jadi setiap malam harus niat. Dan niat itu cukup satu kali dalam hati. Mumpama orang mau niat dengan secara lengkap, ya baik. Nawaitu itu sahabat An ada ifar di syahri. Ramadana. Halis sana dihlillah ta'ala. Dalam hati. Mengucapnya mustahab. Atau dalam hatinya saya besopaki niat puasa Ramadhan lillahi ta'ala. Cukup Saya niat, puasa Ramadan besok Cukup Hatinya ini berbicara Saya niat, puasa besok kuasa Ramadan besok Cukup Nah, setelah niat maka minum, tidur Tidak ada apa Tidak usah niat lagi Anggap ada orang niat Isya Setelah niat Lalu makan, minum, tidur, nanti bangun Tidak usah niat lagi Bukan niat, makan, makan, niat lagi Minum, minum, niat lagi Bukan begitu Ini obral niat Tidak begitu Cukup satu kali niat dalam sami-sami, karena waktu ia belum masuk wah. Eh cukup satu kali, hanya harus di dalam hati fil qalbi Kadang-kadang di masjid-masjid di langgar itu pun niat, niat semua mawain tu, sahul mawadil. Tapi hati kosong, itu belum dia Yang jadi ada di dalam hati, ini yang hati kita bertolak kita tiup kita bayangkan hati saya niat puasa besok dalam bulan Ramadan. Bisakah cukup atau saya puasa niat puasa Ramadan besok pagi? Atau tadi saya katakan dengan lengkap, nawaitu soma walil Ramadan. Lalu kalau orang membaca itu nawaitu soma waladin an adae fardhu syahri Ramadan, boleh dibaca Ramadan, boleh dibaca Ramadoni kalau kita baca Ramadhana itu nahunya jinbatul dharf zaman. Kalau kita baca Ramadhani ini ini ga. Isimnya marbun sharaf kal dimufakkar menjadi ka's. Ketua al-imsak mencegah makan, mencegah minum, mencegah persetubuhan dan mencegah segala atau semua yang membatalkan puasa mulai fajar sampai maghrib. Yang membatalkan puasa Termasuk apa yang masuk ke dalam Dari telinga, dari hidung Dari lubang mana masuk nah, Ini adalah membatalkan puasa Karuk Engelsi atau suntik Ini tidak tidak membatalkan puasa Kalau orang masukkan obat di telinganya Ini batalkan puasanya Di hidungnya masuk ke sini, ini batalkan puasanya hilapkan kencingnya, kasih obat, masuk dalam, ini batal puasanya. Tapi kalau injeksi atau suntik di sini, tidak apa-apa. Di sini tidak apa-apa. Di bahannya sih tidak apa-apa. Karena tidak masuk ke jauh. Jadi orang puasa, lalu dia suntik, tidak apa. apa nah, Yang membangkitkan puasa ini yang masuk ke dalam diri. Saya katakan, aina sekurangnya. Tapi kalau lupa, kelupaan atau lupa, tidak apa-apa. Sekarang ada orang puasa. Ini dan anggap dia kerja atau pesawat Jum'ah pulang ke rumah siang lupa kalau dia ikut masak saya masuk di rumah terus masuk saya di dapur duduk makan dapat dua piring, terus minum dua gelas teh ada pisang sekali gasak sekali sudah perutnya kenyal lalu sudah minum esnya datang pak ada apa sampai di sini Ya makan kenapa? Setiap hari, siangnya makan. Pulang di Sumatera dia kerja, ya saya makan. Makanin puasa. astagfirullah, Ini puasa. Nah, bagaimana? Tidak apa-apa. Itu rezeki dari Allah Sumpah. Rizkun Allah ilaihi. Itu rezeki. Tidak apa-apa. Tapi ya, kalau apa-apa, nah, Jadi, kalau rupa tadi, perutnya kenyang, tenggorokannya dingin, segar, minum, puasanya sah. Tidak berusaha. Kerana apa? Kerana melupa. Asal jangan melupa. Nah, kalau melupa itu berbahaya. Menipu Allah. Nah, ya sekarang harus berhati-hati. Jadi kalau lupa terjadi semuanya itu harus kita tahu bahwa ini tidak apa-apa. Nah, sekarang orang yang akan mengingatkan harus tahu. Jadi caranya mengingatkan orang yang sedang lupa akan makan. Kita lihat kalau dia mau makan kita ingatkan lupa sampai ke puasa. Oh iya. Tapi kalau dia sedikit makan, makanan yang masih dia mulutnya, <tuh> terus diingatkan saja. Biarkan dulu, lihat selaknya. Kira-kira sudah tidak ajar, baru kita, kita tahu. puasa. Tapi kalau masih di sini, kita katakan, lupa asalan puasa, nanti juru. Eh, nanti juru masuk sekali, batal sudah. Karena dia sedikit tahu, diingatkan puasa. Atau berhenti di sini, bagaimana? Keluar tidak bisa, masuk tidak bisa. Nah, ini yang Amar Ma'udah Munkar tidak bijaksana. Makanya itu Amar Ma'udah Munkar harus berhaid, Ma, tahu jangan Jadi harus puasa. Nah, ini kesemuanya dikatakan oleh Al Imam Al Ghazali, somul umum. Jadi ini puasa biasa, puasa umur sesuai dengan tuntunan syariat, ia niat dan tidak menjalankan sesuatu yang membatalkan puasa. Puasanya sah. Tapi apa diterima oleh Allah belum tentu. Nanti dulu. Masih ada lagi syurutul qabuni. Karena semua amal perbuatan ibadah kita. Kalau kita berbicara yang wajib, ada tiga syarat. Syurutul wujud, syurutul sihhat, dan syurutul qabuni. Syarat wajibnya, kalau itu wajib. Syurutul sihhat, syarat sahnya, Dan syurutul qabuni, syarat diterimanya. Nah, maka ahli mano kezal membahas dan menjelaskan resolusi salafi jarocan kuasa ini ada tiga tingkat sahur umum sahur khusus sahur khusus serkhusus umum kuasa umum ya tidak maka jadi ini namanya sahur umum sahur umum sah dan betul tapi untuk diterimanya oleh Allah harus kita tingkatkan. Kita mengadakan seomor khusus. Nah bagaimana seomor khusus? Kita harus jaga panca indera kita, anggota badan kita, tubuh badan kita dari semua kemungkaran dan kemaksiatan. Mata harus kita jaga. Telinga harus kita jaga. Hidup kita jaga. Tangan kita jaga. Kaki kita jaga. Seluruh tubuh badan kita, kita jaga. Jangan sampai terjuhus ke dalam mungkar dan maksiat. Sebab Terdapat hadis Nabi Muhammad SAW menjaskan, Qamsud yusternasohil lima perkara membatalkan orang yang berpuasa. Jadi tidak membatalkan puasanya, itu membatalkan orangnya. Artinya membatalkan pahala orangnya hingga orang yang berpuasa itu tidak menerima pahala dan tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Al Qadir Juspa wa hibatu rasadasan wa namimatu menga domba wa yaminu kadibatun sumpa palsu wa nadhar melihat apa-apa dengan syahwat nah, jadi kalau kita melakukan puasa lalu kita terjerumus dalam salah satu dari contoh tadi batal muka dar maksiat betul puasa kita sah puasa kita jalan syariat benar betul cocok tapi tidak diterima oleh Allah, karena kejiwaan kita dan anggota badan kita tidak kita jaga dari perbuatan, maka dan masyarakat. ini menyebabkan puasa kita tidak diterima oleh Allah Swt. Walaupun di luar puasa apa perbuatan yang diharam, apalagi di dalam. Masyarakat. Demikian juga apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, malam yagak kau la zuhur. Wal amalatihi, lai salin lai hajatul fi anya da aku ama washaratu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan omongan yang dosa dan perbuatan dosa, tidak perlu bagi Allah orang itu meninggalkan makan dan minum, karena Allah tidak akan memberi Nah, sebab itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rukta sa'imin, lai salamin siami ilajul. Warufba ka iman Rasulullah SAW. Mungkin ada orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasannya hanya lapar dan mungkin orang yang solat malam tidak mendapat apa-apa dari solatnya hanya tidak tidur. Kenapa? Nah, di sini dalam juzan hakikatnya, kejiwaannya, penjagaan terhadap anggota badannya tidak diperhati. Hingga menyebabkan puasanya tidak diterima oleh Allah dan tidak dapat. Nah, maka itu perbuatan-perbuatan di luar puasa pun harus kita jaga diri kita dari kesemuanya. Di apalagi di dalam perbuatan apa di dalam pelapan puasa, apalagi dalam Ramadhan sekarang. Ada pun masalah Soal khusus-khusus Yang ketiga Ini bukan Pangkat kita Bukan tingkat kita Ini adalah Untuk An-Nabiyyid Dan As-Siddiqin Artinya Bukan hanya puasa Tidak makan dan minum Bukan hanya menjaga Anggota badannya Dan pandai Dan muka masyarakat Menjaga jika hatinya Dan fikirannya Tidak memfikir apa-apa Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan bukan pangkat itu nah, Maka kita kaum muslim dan istriman. Di dalam kita melakukan kuasa Harus saleh syari syariatnya cocok Sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Agama Islam ini Dan harus kita tingkatkan Kita jaga diri kita daripada sebuah Semua perkuatan yang tidak Agar kuasa kita Diterima oleh Allah Subhanahu SWT <tuh> Maka itu Hal-hal yang Pertangan desa Allah SWT Maksudnya kalau nah, kita setiap dalam hal ini, orang jual beli di pasar dan sebagainya. Nah, harus betul-betul benar. Jangan saya bohong, jangan saya sumpah palsu, jangan menipu orang dan sebagainya. Termasuk juga kebiasaan orang-orang perempuan. Sekarang melakukan puasa, keluarnya terbuka awretnya. Nah, ini menjalankan amal Zuri. Nah, di sini, rugi. Akhirnya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Walaikum dan tidak ada pahala. Dia puasa, tapi tuasnya dan perbuatan muka dan maksiat. Bagaimana? Dan yang lihat juga sama. Wanallah, bersawat yang berbuat yang demikian, yang lihat demikian sama. Bilang puasanya, ah, akhirnya tidak ada pahala dan diterima oleh Allah. Sekarang di luar puasa tidak boleh dan harap apa itu puasa? Maka kita kita ini harus menyayangi. Aom istri kita, keluarga kita istri perempuan. Jangan saya melakukan puasa dan keluar begitu lah. Ini bagaimana? Apalagi menganggapnya tidak apa-apa. Ini sudah kembali lagi. Ini sudah kembali kepada masalah akidah dan keyakinan. Bukan lagi masalah biasa, tapi sudah kembali kepada masalah akid akidah. Maknya itu harus sangat diperhatikan. <tuh -tuh> Waktunya dari kandang itu dijalankan menjadikan puasa, <tuh> lalu dia tetap melakukan perbuatan rintang, rintang, bagaimana? Sekarang melakukan puasa, bulan orang-orang, ya urusannya jual dari hutang piltang masih menjalankan perbuatan rentan, rentan, rentan, rentan. Asalnya, di rintang, bagaimana? Hasilnya dimakan lagi untuk berdita, untuk sahur, bagaimana? Setengah di luar puasa ini pun diharamkan, apalagi dar masa dan ramadhan. Maka kadang-kadang orang hanya terbatas satu saja. Tak pokok puasa, tak makan, tak minum, wajar kerbenang betul dan sesuai dengan syariat. Tapi harus tahu peningkatannya supaya kabul, supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dasarnya kata jika Tuan Nabi bilang imanan dan waq, ini dasarnya, pokok dasarnya iman dan waktu Okay, kita harus berhati-hati. kata hendak orang meninggalkan ini setan masuk. Nah, selagi kamu belum dapat menjaga diri dan jiwa, tidak usah puasa. Wah, ini racun setan masuk, hembusan setan. Kita tidak puasa tambah dosa kita meninggalkan puasa sehari saja Daripada hari apa-apa. Tidak ada order syar'i, tidak ada izin dari Allah Subhanahu Wataala. Walaupun sehari-tobak sehari, tapi dosanya tidak dapat kita tutup dengan puasa beberapa masa. Nah, harus melalui taubat yang sesungguhnya. Karena ini perlu dosa Maka justru saya sarankan. Walaupun percaya hanya kuasa Ramadan, tapi tidak menjalankan tanpa udur syafi, ini termasuk asing, maksiat, kabi, roh. Nah, ini Harus melalui taubat yang sesungguhnya, bagaimana salah satu taubat? Jadi bagaimana kita-kita ini wajib kita menjalankan segala syariat dan kita tingkatkan secara apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk sahnya dan untuk diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapat pahala yang dijamin oleh Allah begitu saja. Maka hal. Lah kalau sebaliknya begini waktu betul kuasa kita, kita ada pembinaan ruhani, ke pembinaan rohani langsung ke pembesman Pembinaan akhlak dan fikri sehingga kita dapat ditingkatkan menjadi orang yang tinggi dalam ruhani jasmani dan akal sehatik lain. Maka itu pahalanya diborong di oleh Allah Subhanahu Wataala sebagaimana firman Allah Aladzim yang kali sampaikan oleh Nabi Muhammad SAW wa ana adzib akhlak yang memborong pahala. Kemudian Hadirin rahimakumullah. Kalau kita berada di dalam waktu berpuasa, hendaknya menjaga diri hen sampai. Kalau kita dicaci maki orang, diajak bertengkar, tidak boleh kita layani. Haruslah mengatakan bagi diri kita sendiri atau menjawab pada orang ini bin limru um sâid. So kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa insar ba'u ahadul auqatalu. Faliakun innimulunso'im Innimulunso'im Innimulunso'im Kalau dia jajimah ke orang-orang Atau diajak bertengkar, berdengkar Sekejap menakut puasa Katakan saya ini orang puasa Saya ini orang puasa Saya ini orang puasa Tidak akan melayani orang Katakan lagi diri sendiri Atau katakan dosa kepada orang pak Saya ini orang puasa Tidak akan melayani orang Terserah sampai Tapi kalau agar lagi orang Yang pun dalam hari puasa. Biarpun jalan-jalan Ramadan harus ketentang, harus kita lawan demi membela syariat agama Islam. Sampai terjadinya perang badan itu di jalan bulan Ramadan. Malah perangnya pertempurnya mulai itu hari Jum'at, tanggal 17 Ramadan, sama dengan tanggal turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran diserangkan. Pada malam Jum'at, 17 Ramadan itu menjulur Al-Quran. Yang malamnya Allah itu kenal. Terjadinya perang pada, pada tahun kedua Hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW ada di Madinah melawan orang kafir pertama perang yang dialami oleh orang-orang Islam hingga nabi berkata Ya Allah kalau ini jamaah kita ini tidak engkau beri kemenangan hingga kalahkan tidak ada lagi yang akan menyerang engkau Ya Allah dan penuh sampai begitu juga dengan 315 melawan 1000. itu pada hari Jumaat tanggal 17 Rajab. Oh. Jadi, di mana saja kita berada, waktu apapun saja kita berada, meskipun dalam keadaan puasa, meskipun dalam bulan Ramadan, kalau agama di orang, harus ketentang, harus kita lawan. Demi untuk i'laq ya talimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hasil menang, Alhamdulillah mati, mati syahid surga langsung. Tempat. Tapi kalau diri sendiri, ya dijanji maki orang, dihina orang. Sudahlah diam, oh, jangan-jangan. Apalagi jomeli istrinya ya apa apa anggap obat saja ni ya, kalau suami para laki-laki sejarah hanya begitu bagaimana pak mau raya mau hari raya punya apa apa sampai kok timur saja orang lagi tidak tahu jawab sampai tidak punya akal uh, suaminya digasak tak punya akal ini puasa bagaimana sudah ini soi ini soi ini soi bagaimana jaga keraweh apa jaga itu di dalam Jelayan, karena untuk pribadi dan air lebih yang nama apa? Begitu juga orang perempuan suaminya begitu suka marah dan pembohongan. Ya. Katakan ini buat soal ini buat saya orang puasa, ya. saya orang puasa. Nah, jadi ada masalah untuk pribadi, dan ada masalah untuk agama kita harus dapat membedah. Tidak ada kalau kita orang orang pribadi tersinggung, wah marahnya luar biasa. Tapi kalau <tuh> Aqamet terganggu, jawab tak licik ini. Jenis. Nah ini bagaimana? Soal peribadi kan tak apa-apa biar dicari lagi bagaimanapun ajo. Dan bagaimana kalau di tempat itu nak? Tapi kalau syariat atau agama dinodai orang atau nah, diganggu orang, apalagi akan musa orang di sini harus kita betul-betul. Membela agama Allah Subhanahu Wataala. Tiada kalimat Allah Subhanahu Wa Kemudian Di dalam kita melakukan puasa Pada bulan Ramadan Bulan Ramadan Bulan yang sudah sering saya terangkan Dan banyak sudah saya terangkan pada pengajian-pengajian yang lain Peningkatan amal-amal ibadah kita Hendaknya kesempatan kita gunakan Dengan kita menambah Amal-amal kesunatan Termasuk apa yang disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW Solat-solat sunnah pada malam hari Wa sanan tulakum qiyamahu Solat-solat sunnah pada malam hari Yang terkenal dalam masyarakat kaum ini Ialah solat tarawiyah Ada solat khusus kita lakukan pada bulan Ramadan setiap malam setelah Isya setelah sholat Isya sampai fajar waktunya jadi ba'da salatul Isya sampai fajar ini waktunya nah salat itu yang terkenal dengan sebutan salatut tarawih jadi salat tarawih salat salat sunnah yang hendak hendaklah kita lakukan pada setiap malam bulan Ramadan Waktunya setelah lebar isya sampai fajar. Jumlahnya 20 rokaat dan tidak ada tarawih kurang dari 20 rokaat. Kalau orang mengatakan ada tarawih 20 rokaat itu tidak punya dalil. Kalau orang mengatakan tarawih 8, <tuh> banyakkan <ke> <tuh> mana hadisnya tarawih 8? Tarawih. 8. Ya, akan Hadis Aisyah Nabi sholat Fi Ramadan Wa fi ghairi Ramadan 8 terus 3 Itu bukan awalnya Fi Ramadan Atau fi ghairi Ramadan Itu sholat malam Itu sholat putir 11 8 dengan 3 11 Itu sholat putir Itu kita lakukan Di dalam Ramadan Dan di luar Ramadan tapi sekarang kita akan membahas sholat yang khusus pada Ramadan yang terkenal dengan nama Tarawih. Kalau bukan Ramadan, tidak boleh kita Tarawih. Kita umumkan, nanti malam setelah tanggal 27 Syaban, mari kita Tarawih. Kita riolah. Anak kecil-kecil ditawa semua. Lindur, Pak Sandeer. Hmm. Itu untuk Ramadan ini. Khusus Tarawih. Bagaimana? Nah, Kami sholat ini. Oh iya, tapi khusus Ramadan. Kau dah malam, dah nah. Jadi sholat Tarawih sebab dalam riwayatnya begini kalau kita akan berbicara masalah sembahyang malam terserah berapa saja apa ramadan atau bukan ramadan tapi solat malam malam lain solat yang lain terserah berapa saja sebab zaman Nabi Muhammad SAW ketika datang bulan ramadan akhir akhir masaan Nabi dalam Ramadan malam sesulah Satisa pulang. Tidak pulang. Ya biasa Nabi Sota Hajudnya sendiri. Dalam akhir-akhir Ramadan. Ada riwayat Nabi keluar tanggal 21. Ada riwayat 23 malam. Malam 21. Sesulah Satisa. Nabi keluar ke masjid semua. Kalau kita ambil jam kita ini kira-kira jam 9.10. Sudah, karena lebih keluar ke masjid dan di situ ada seger sahabat itu. Sahabat dia kami ke masjid salat ikut mereka bareng masak Mereka ikut salat. Sudah. Besok malam tanggal 22, tapi tidak tuang. Malam. malam 23, tapi keluar lagi sudah tengah malam. Anggap jam kita ini jam 12. Sudah. Orang sudah enggak banyak karena masing-masing di -masing kawannya sudah nunggu nabi tengah malam. Tanggal 24 nabi tidak keluar. Orang-orang sudah banyak karena itu mereka tahu salam menunggu sampai nabi keluar sama kita salat kita ikut. Akhirnya banyak di bahasa penuh pasti nabi tidak keluar. Keluar nabi sudah hampir sahur Sudah akhir malam. Orang-orang menunggu. Nang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu nabi ke ibadat kuat walaupun bagaimana campur. Nabi keluar Sudah akhir malam sudah hampir sahur. Mereka sholat ikutlah, sudah. Akhirnya tidak pulang lagi. Besok malam, petang lagi orang petang sampai tidak muat masjid, nanti tidak pulang. Sukuk biasa tulang. Saya sholat sholat suku, nanti ikutlah. Saya tahu. Sampai semua ini tadi malam menunggu saya dan berkumpul masjid. Saya sengaja tidak keluar. Sebab kalau saya keluar, terus melakukan sholat macam itu akan menjadi wajib dan kamu tidak kuat. Inilah rahmat yang dibikin oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya Nabi tidak menunjukkan terus terus menjadi umat yang suatu sudah itu saja dalam Ramadan sampai wafat Nabi. Sayyidina Umar jadi khalifah dalam bulan Ramadan malam-lamam dia begitu masing-masing sendiri sampai Sayyidina Umar jadi khalifah waktu Sayyidina Umar jadi khalifah tengah-tengah jadi khalifah Sayyidah Umar keluar malam dengan sahabat yang kawannya namanya Abdul Rahman Al-Qari. Keluar melihat situasi rakyatnya. Sayyidah Umar itu suka ahli. sama sama bagaimana rakyatnya, umatnya dan sebagainya. Pada malam Allah, Sayyidah Umar keluar selama lar, selama lar, ke malam, sejarah-jarah melihat situasi rakyatnya. Penuh orang. Tidak ada apa orang-orang. Ya, Sayyidah Umar tidak salah. Ada yang bersendiri-sendiri. Bagaimana begini terpencar dan satu-satu, dua, tiga, lebih baik jadikan satu, sila sekaligus kan nek. Ha? Katakan, wah iya tepat ini betul. Wah, sudah, besok saya umumkan. Nah, besok saya umumkan. Selama khalifah, saya umumkan. Sholat-sholat di malam-malam Ramadan supaya dijadikan satu. Nanti malam mulai. Bagi orang-orang lagi, saya tetapkan imamnya Ubaid bin Ka'am. Kerana ke orang orang perbasa katakan imamnya Abd Rahman Al Qari. Asy'Imumkan sudah, sudah jumkan. Nanti malam orang orang sudah serempak ke masjid, laki-laki sendiri, perempuan lain tempat. Sini solat jadi satu. Selamat pulang lagi lihat lagi lihat orang solat saja satu senang senang senawat. Malah mengatakan, saya niqmatil fitah tuhadi. Alangkah baiknya barang bid'ah ini. Alangkah baiknya barang baru ini. Nah, kemudian kenapa dikatakan baru? Karena zaman Nabi tidak ada model itu. Zaman Syaikh Omar tidak ada model itu. Eh, In inisiatif Syeikh Omar. Eh. Lalu Syaikh Omar ditetapkan sholatnya 20 rakaat itu. Tapi Syaikh Omar sendiri tidak ikut sholat. Kenapa? Syaikh Omar omong lebih jalan. Orang yang tidur lebih dahulu. Lalu bangun Kemudian sholat Itu lebih utama Lebih afdwar Lebih besar pahalanya Daripada orang yang Sholat dulu Lalu tidur nah, Masai Muhammad mengejar yang malam Menjadi fal-fal Atau gajaran Pahala yang besar Jadi orang yang tidur itu Lebih dahulu Kemudian sholat Itu lebih afdwar Lebih utama Daripada orang yang Sholat dulu Kemudian tidur Masai Muhammad tidak ikut Saya memang Maksudnya Ini salah Kemudian orang-orang Mekah, orang ini Medina, orang-orang Mekah menjalankan ini dengan mereka selingi setiap empat rakaat tawaf. Mereka sholat dua rakaat, sesudah dua rakaat lagi dua rakaat, sudah dapat empat istiroha nasu. Tapi nasunya bagaimana? Tawaf. Tawaf tujuh kali, loh. tawaf itu tujuh kali, sudah. Terus sholat lagi Dapat matrokaan Tawaf lagi Begitu selanjutnya Maka setiap matrokaan Karena diselingi Dengan Tawaf Ini disebut Seistirahatan Setarwiha Satu tarwihah. Karena ada beberapa tarwiha Dijamak menjadi Tarawih Kita ambil gambarnya Tarawih nah, Sebab ini sholat Dinamakan sholat Tarawih jadi kalimat salat talawi bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukan dari Sina Umar Tapi dari keadaan zaman Sunan Umar diseluruhkan adil ini tadi Jadi saat ini adalah 20 Maupun Imam 4 ini semuanya mengatakan 20 salat itu Hanya Imam Syafi'i mengatakan Harus dilakukan dua rakaat salat, dua rakaat salam, dua rakaat salam Imam lainnya boleh dilangkap dan sebagainya nah, Kalau kita konsekuen dalil kalau kita nyebut salat tarawih ya ini kalau tidak tarawih jangan disebut tarawih terserah salat qiyamul lail usholu rakaat min qiyamul lail taala saya salat rakaat tiyam ramadhan ataupun terserah tiga sampai saya sukanya. atau witir saja cukup 8 dan 3 tapi jangan mengatakan tarawih sekalipun so, kalau rakaatnya pak saya nyatakan tarawih 8 kalau sekian mana dari, dari hadis langsung Pak oh, ini salat, itu kan firman allah atau firman diri allah di hadapan Aisyah. Jangan sekutus ni. Kalau kita tidak mau terlalu ingin apa, apa sudah, sudah seakan akan terus teruslah. Tapi qiyamul, jangan keliru tabseir, jangan keliru menama menamai dan jangan keliru meniat. Jadi kita kita ini seorang tauhid ada dua keadaan. Sampai di Mekah dan Madinah, Masjid, masjid Al-Haram di Mekah, Masjid nabawi di Madinah itu jodrokat, malah khusyuk, tenang, hampir berapa jam Sampai sekarang. Jadi di Masjid Haram adalah terawihnya 20. Di Masjid Madinah juga terawihnya 20, Ulu, sampai sekarang. Malah puasa di Masjid Haram, puasa di Mekah, wah ini satu kenikmatan yang besar, saya paham. Jelas. Jadi, kita kesemuanya harus menjalankan bagaimana yang disunatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu SAW dan yang dibawa oleh para sahabat serta ulama-ulama kita penjelasannya bagaimana yang saya terangkan. Kalau orang sudah tahu begitu, insyaallah tidak akan ada pertentangan, perdebatan dan sebagainya. Karena mesti tahu begini lemasalah maka nah, harus kita bongkar, kita jelaskan permasalahannya, bagaimana asalnya, bagaimana sambil terjadi demikian, nah, tinggal kita mau melakukan melakukan yang ini atau yang itu terserah tapi kalau mengatakan sudah motorik boleh, 20, boleh 8, boleh, 4, boleh ini kan tidak beda amin. sampai imam keempat ini nah, Hanafi Maliki bisa ambil sama nah, ini. Jadi, jadi jelas bahwa solat tawas, bagaimana saya cerahkan ada salat wetirnya, itu langsung wetir itu 11, paling banyak. Boleh 9, boleh 7, boleh 5, boleh 3, boleh 1, 1. Kemudian, salat tarawih tadi disunahkan berjamaah. Salat wetir khusus Ramadan itu sunnah berjamaah. Kalau wetir di luar Ramadan, tidak sunnah berjamaah. Jadi, salat wetir dalam bulan Ramadan disunakan, dilakukan dengan berjamaah kalau sampai di luar Ramadhan tidak disunnahkan untuk dilakukan berjamaah nah, maka itu kalau kita menerima apa-apa penjelasan jangan sekali untuk bertanya dan sebagainya, untuk nah, memperbaikan keyakinan dan akidah serta untuk meluruskan perjalanan kita dalam peribadakan maka ulama-ulama kita Terutama dalam makhluk syafi'i Sudah menjelaskan dengan seluruh-seluruhnya Dan sebagaimana mana yang diantaranya Yang saya sebutkan Akan tetapi Sudah-sudah Walaupun Sholat talawiyah Sholat witr itu kesemua yang ada sunat, tapi syarat Rukunnya sholat harus tetap Kita pegang dan kita lakukan Jangan dianggap ini salah sunnah Sudah seadanya kalau seadanya kan bukan solat. Bagaimana seadanya <Sesihu> nah, fatihanya murat mari, rukuh tidak sujudnya tanpa tuma dina, akhirnya yeah. enggak nah. nah. nah. nah, sah solat. Sebab arka harus ada fatihah. Kita membaca fatihah itu sendiri, apalagi dalam solat ada syaratnya. Ada syaratul faatihah. Di antaranya ada tasdidnya, tasdid dan alba asyata, ada tajwidnya, ada panjang pendeknya, mat-matnya, dan sebagainya. Ini harus betul-betul. Cepat boleh, tapi jangan merusak huruf. Jangan merusak tasdid, cara pembacaan, jangan merusak tajwid. Toh, sudah pernah saya terangkan, membaca Quran itu ada tiga tingkat. Ada tahqir dan tartir, ada tadwir, ada hadir. Tartir, lupa jayna, lambat. Wah ini, tartir, tahqir. Ada Tadwir sedang, tidak lambat, tidak Ada Hadar, Hadar cepat tapi syaratnya tidak mengurangi huruf, tidak mengurangi huruf, tidak mengurangi huruf, panjang pendeknya mat, harus tetap ada. Walaupun hanya makbab iya, dipakai ukuran makbab iya. Kalau sudah lebih daripada ini cepatnya, itu Laisa minal Qira'ati Syayid. Bukan Qira'at, bukan bacaan. Nah, bukan bacaan. Kita lakukan dalam sholat dalam surat fatihah, tidak sah fatihah kalau surat fatihah yang tidak sah soalnya tidak sah sengaja diterjak adalah dosa melanggar wajib dosa apalagi rukunnya, pemakninnya tidak ada, nah ini rukunnya Tuhan ini tidak ada, sujudnya Tuhan ini tidak ada lusaknya, lusaknya, lusaknya. Nah, maka kalau orang menjadi begitu, kita wajib memperingatkan sampai sekarang dia akan di jadi imam melanggarin, satu rawat segenar itu maknilai. Cepat boleh tapi jangan mengendali. Ya, kalau saya sadar, oh ya sudah saya perbaiki. Karena kita ibadah ingin diterima oleh Allah. Jadi kalau orang pengku, diingat begitu, mau apa sampean? Selamanya saya begini. Turun-temurun, mau baik, tak mau keluar. Buat, ini pengku ini. Nah orang begitu harusnya operasi. Ini kan melanggar syariah. Kalau kita tidak kuat, ya jangan ikut. Ikut orang salah-salah, ikut orang dosa-dosa. Ikut orang salah-salah. Kita maklumat pada orang yang salah. Ia ya, salah. Kadang-kadang pun punya Allah Akbar, saling Allah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu boleh. Allahu Akbar, Subhanahu wa bin Azim. Saling Allahulim alhamdulillah, Rabbana lakal hamad. Allahu Akbar, Subhanahu wa bin A'la. Allahu Akbar, Rabbana lakal hamad. Allahu Akbar, Subhanahu wa bin A'la. Lakan boleh. So, Ada temaninanya, ya, di Subhanallah, nah Nawa saya cukup temaninanya. Tapi Allah berlaku, Allah berlaku, Allah berlaku, Allah berlaku, Allah berlaku, Allah berlaku, dapat apa? Ini kata orang, gula-jonggul. Ini suwasolatun naqril hurah. Pernah jangan sholat? Tidak, ya, sholat sendiri. Nabiah duduk, sholat, silapkan. Datang dari orang. Wassalamualaikum, jawab kepada nabi. Dihusul Nabiah, Irjir fasolli fa'innaka amtussolli. Balik, salat lagi, kamu menulis salat. Ini salat sunnah dia. Salat, dia lihat lagi, datang lagi. Dia urusin lagi, sampai ketika. Setelah ketiga dia jawab, yang Allah, saya tidak bisa salat. Saya tidak ajar, alim di salat. Bagaimana? Habis pohon, dia jawab, Iza kum ta'ilas salat, Fakabbir, Waqra' ma'atayasana Qur'an, Sumarka hatata ma'inna rwaki'an, Sumak tadil, Hatta Hattaatma innaqaliman sur masjid Hattaatma sajad sampai akhirnya. Nah, ditekankan di sini. Kumarka <tum> Hattaatma innaqal. Ah. Ya, ujuklah kamu sajad ke tempat Eh, tidak sampai tempat Nah itu. Ajaran Nabi Muhammad SAW kadang-kadang orang diberitahu begitu. Ada yang itu sedikit, tapi mantap dan sempurna lebih banyak banyak yang tak kalah. Kita jawab. Lebih banyak yang mantap, yang kuat, yang cocok. Lebih baik, baik sedikit, yang sedikit. Kita tetap yang banyak, yang 20 rokaatnya terawih, tapi yang kumar? Nina, yang khusyuk dan nah, sebagainya. Kadang-kadang setengah jam beres. Obliaturisak 2 rokaat, Isaknya 4 rokaat, 6. Isak Dirisak 2 rokaat, 8. Terawihnya 20, 28. Witeria 3, 31 rokaat. Dengan doanya sekali, setengah jam beres. Jelas bukan solat malah bangga pun sampai n sor di mana sor sana wah dilangka saya hebat apa oh, cepat mereka kadang tak sampai setengah jam beres menang terus menang salah lah ini bagaimana? saya rasa paling cepat satu jam Insya Allah satu jam sudah satu jam kalau kita dah dapat lebih ya satu jam apa lihat fatihanya Daripada itu groto bukan ke di luar di luar salat pun itu juga tidak, tidak boleh. Lain kalau orang mengapal orang mengapalkan usaha mengapalkan tidak apa-apa. Mengapalkan itu oh, oh, oh, apa. Bukan ke rohah mengapalkan. Jadi orang mengapal-ngapalkan itu bukan ke rohah lulu Tapi kalau niat ke rohah tidak boleh groto kan nah, itu haram. Jadi dia dapat kerja. Yang, <coughs> yang nyemak pun dosa, yang membaca pun dosa. Kenapa dosa? Tidak masuk ke Melanggar syariat. Kenapa? Sebab orang baca Quran wajib dengan tajwid. Ta'allumu Taalul Mu'alim tak cuit. Fardu kifayatin wal amal fi fardu ainin. Baca Quran dengan tajwid cuit fardu ain. Sekarang melanggar fardu ain, berasa tak? Kembali saja kembali usul fikir. Al wajib tak? Wajib wajib kita jalankan. Siapa yang wajib, jalan wajib dan ganjaran meninggal tu wajib dapat dur. Tu, ini fardu ain sekarang. Maka itu kembara-kembara yang Apa-apa jangan kita ikut Jangan jalankan kalau belum tahu ilmunya Masih lahat nah, Jadi tahu kita jalankan Seperti yang mesti Lalu ada masalah yang penting Kalau kita dalam Ramadan Solat witirnya Kalau kita ini satu witir Dalam Ramadan atau di luar Ramadan kalau dapat witir itu jadikanlah salat yang terakhir pada malam hari terakhir lanjut nah, kalau enggak bisa malam nanti terakhir ya boleh padrisat musbitir kalau bitir sudah jangan bitir lagi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ej'alu akhir salatukum bil laini witr jadikanlah akhir salatku pada malam itu witir jadi penutupnya salat malam adalah witir kalau sudah witir sudah penutup Maka dia menjelaskan, lawit kali oh, filelati la, tidak ada dua weter kami semalam. Ini jawat itu semalam. Tak kalau weter weter lagi, ini bukan weter lagi. Nah, maka kadang-kadang, hmm. orang sudah ikut weter malam bangun weter lagi, hilang weter. Anggap sekarang tiga waternya tiga. Jadi, nah. tuh malam bangun, soleh kita weter tiga lagi. Bayangkan berapa Genap, hmm. Kenapa? Ilang witirnya, itu mitir kan ganjil. 11, 9, 7, 5, 3, 1. Ini witir. Tapi ini sekarang 6. 2, 4, 6, 8, 10 ini kan genap. Apa? Cangkep namanya, genap. Ini bukan witir. Maka namanya mengatakan, la wit roli, vilain hati. Nah, Kadang-kadang, di masjid sudah saya contohkan. Kalau sudah tanggal 21, diadakan witir malam. Ya malam. Yang hasrat, yang hasrat ikut Twitter malam jangan ikut Twitter sore itu. Apa sudah terlalu? Sudah jangan ikut Twitter nanti saya malam. Kadang-kadang nanti -kadang sekarang ikut Twitter nanti ikut Twitter. Apalagi sekarang tiga nanti sebelas so jadi berapa? Empat belas. Tidak ada Twitter sudah. Bilang waiternya. Nah, Ini masalah. Kalau tidak sengaja. Sekarang tidak sengaja, sudah witir, tidak sengaja akan bangun malam Atau akan sholat malam, tidak sengaja Lalu malam bangun, anggap mau bangun sahur Kalau enteng rasanya badan, mau sholat, boleh Sholat dua, dua, dua tanpa witir Kalau tadinya tidak sengaja, sudah witir selesai Malam bangun, lantas ingin sholat, boleh dua, dua, dua, sudah nah, Sudah, masalah kedua, kalau orang yang ngerti Kalau sekarang sudah witir, malam bangun, tidak sengaja bangun, kalau enak mau sholat Supaya tidak melanggar hadis tutup dulu. Wetonnya yang tadi tutup dulu ketika sholat satu lebih berapa? Empat sudah satu dua dua dua nanti weton lagi. Nah, ini kau dapat begini. Tapi semua ini jangan ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan berarti melanggar sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanggar sunnah setidaknya makruh kemakruhan ini boleh dihilangkan kan? Jangan. Nah, maka saya terangkan. Kalau orang tidak ada hasrat bangun malam terus langsung witr, seperti itu. Kalau ada hasrat bangun malam, witrnya akhirkan jadikan akhir malam hingga sholat kita betul-betul sesuai dengan hadis. Alu akhiroh sholat ikut belaini witr. Nah, ini harus ditaukkan, siapa ya, yang tidak nanti akhirnya dia nubusannya. Nah, ini adalah ilmu. Maka di dimasuk-masuk kalau mengadakan apa-apa itu harus diumumkan Dijelaskan jalan syarikat hadith yang begini, syarikat yang begini, fatbah yang pokohak begini nah, Jadi, selamat malam Orang tanya, kalau saya jadi imam bagaimana? Imam bagaimana? Jadi saya jadi imam trawe, imam we wetir Tapi saya ini ada hasrat mau bangun malam Kalau begitu waktu wetir jangan mengimami, serahkan orang lain Jadi monopoli saja? Saya akan olah, Pak, saya menjadikan. Saya tidak menjadikan. Kan enak. Kalau ini kan, eh, orang ini juga bikin, saya juga bikin dari malam, lainnya bagaimana? Ya malam, malam semua, ya malam semua. Tak bisa dulu, kan enak. Tak mainan. Ya jauhnya. <laughs> nah kalau itu. Kalau tidak saya sekarang, ya sudah siapa? Jelas? Jadi, <coughs> kalau kita jalankan dua-dua tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW kita akan mendapatkan nah, khara min tunubihi kayawmi waladatul umuh semua orang yang sebagai anak yang baru ku adekan uang kemudian orang perempuan bagaimana? orang perempuan sudah berapa kali saya orang perempuan itu lebih afdol di rumah orang perempuan lebih afdol di rumah Salat wajib itu lebih aftar di rumah perempuan. Apalagi salah suhut. Jadi orang perempuan lebih aftar di rumah. Kejauhan etikaf itu kan tidak bisa kalau kejauhan di masjid. Etikaf dilagar tidak bisa. Etikaf dimusallah tidak bisa. Etikaf harus di mana? Di masjid. Wa antum a'kifu nafir masjid. Nah ini. Apalagi orang-orang perempuan keluarnya ke masjid tidak menjaga syariat. Pakeh aja ya model itu, minyak wanginya ya model itu, kadang-kadang tidak izin suaminya, tidak izin orang tuanya, keadaan demikian tadi ini mengejar sunnah, <tuh> menghancurkan masjid, sama dengan akan membangun rumah, <tuh> menghancurkan kota, membela so kawannya, temannya membunuh ibu bapanya, begini. Nah, akhirnya tidak dapat apa-apa adalah -apa dosa, jadi para bapak dan para suami yang membiarkan keluarga istri tadi, hendaknya betul-betul memimpin mereka dan menuntun mereka jangan terjebus ke dalam perbuatan yang dosa. Kadang-kadang jawab, pak bagaimana saya akan solat, masak kok dilarang? Bukan melarang solat, saya tunjukkan yang lebih abdul di rumah, malas dilaksanakan di muka rumah, di tengah rumah, lebih abdul di tengah rumah. Di tengah rumah, dengan dalam kamar. Lebih abogat dalam kamar. Di tengah kamar, dengan di pinggir Di bawah, berakam pintu. Lebih abogat yang diberakam pintu. Apalagi kuahnya sudah rukunya begitu. Tanpa kudung dan sebagainya. Rukunya taruh di tas. Baru masuk masjid. Masuknya masih haram. Jadi memasukkan haram di masjid. Mengadakan mukar masjid di masjid. Ini kan 6 menit. Sini. Pakai ruku sholat. Bu yang demonstrasi lagi, demonstrasi buka ruku. Lain, asli laki-laki tidak lihat ini kepingin. <tuh> lihat ini dosa, melihat sedikit dosa. Tidak <tuh> puasa lagi, panadol disahwatin, pantai puasa merem tidak jalan. Bagaimana? Lo yang dosa yang mengadakan itu, maka harus cegah. <tuh> ya, ini masalahnya kadang orang jawab, apa tidak boleh? Bolehnya boleh, tapi dengan syarat syarat menjaga. Kalau tidak, tidak boleh, kerana ada penutup halal. Pernah zaman Abu Hurairah. Abu Hurairah jalan. Isya'an, Isya'an. Ada orang jalan. Putra Allah terapet jalan. Hanya baunya wangi. Tidak di akan dibawa. Ya, baunya wangi. Tarang, di jatuh tinggi. Eh, ke mana? Ke masjid. Begini mau ke masjid. <coughs> Bau wangi begini. Ayo pulang, mandi. Suruh pulang, suruh mandi. Ayo, bagaimana? Nah, maka Siti Aisyah itu setelah wafat Nabi Rasulullah Coba Rasulullah tahu keadaan permohon begini Tentu mereka dilarang masuk masjid Karena setelah Nabi wafat Keadaan sudah merasak nah, Itu mau tak mau kan dunia begitu itu, itu Siti Aisyah sudah bicara Coba Nabi tahu keadaan permohon begini Tentu akan dilarang oleh Nabi Mereka diwafat keluar. nah, Maka keluarnya permohon Ini karena ada alusannya kan cocok saling ada sebagainya. Nah, para suami kalau mengizinkan, para bapak atau ibu yang mengizinkan anaknya begitu sebagainya, ini ikut do. Eh, nah, ikut terus. Karena aku lakukan rohain, waktu lakukan masalah makiat Nah, jelas beginilah masalah orang berbuat. Maka lebih baik di rumah, nah ini khusyuk dan sebagainya. Karena kalau jawab tu, apakah di rumah itu tidak akan kehilangan nilai tu Lailul nah, Qodah itu di mana saja sampai ada. Di masjid, di musala, di langgar, di rumah, di mana saja asalkan dalam keadaan tidak mengkar maksiat itu didatangi malaikat. Malaikat memberikan salam. Jadi di mana saja, bukan hanya di masjid saja yang dapat Lailul Qodah, bukan. Ini malaikat kalian gitunya, tatkala zaman malaikatul khofiyat di ya, akhir zaman jadi amat salam Salamul ya ja, Hatta al-Fajar Mengucapkan salam Nah itu ya dimana saja Jadi perempuan di rumah Kusuh Solat malam tahajud Ini dan sebagainya Kalau berlain terkodat Ya sama pahalanya Malah jatuhi malaikat juga Jadi salam oleh malaikat Dan di Afdol Tidak akan tidak diusah Sama sekali Nah ini masalah Apalagi zaman sekarang Wah sebelumnya apa, Sebelum Fajar Habis sahur penuh ke masjid Mang, ada sahkanakan syiar, sahkanakan. Abis syiar apa? Huyar suh, bukan. Masya Allah. Nah, Di sini putar alul alul, ikjen. Di mukanya kota madia sana al alul alul bender. Bagaimana? Sudah akhirnya jalan sepasang sepasang. Susukan kaki betul betul belum masih mami. Sudah buyar tahajudnya, buyar subuhnya, jalan, jalan Ramadan, akhirnya kena mengkarma, siap lagi. Ya, hilang semua itu kan, ya, hilang semua. Lalu, kalau sudah modal begitu, bukan syiar Islam, tapi syiar bukan Islam. Orang kafir ketawang, sudah hasil menang dua belas mulut. Yang kak ngerti, maju katanya. Yang ngerti, yang maju. Tapi yang ngerti, wah ini kekalaan bahan-bahan seorang kafir senang itu. Kadang-kadang wartawan mereka mengukur itu, ya apa? Wah coba berpondong-pondong ke masjid, ke masjid, begini kan putuh, tunjukkan. Yang tahu ini menangis hatinya ini. Kenapa? Ini bukan syiar agama Islam. Coba modelnya begini. Coba dengan usaha muslim, dengan cara laki sendiri, perempuan sendiri, betul syariat. Baru ini syiar agama Islam, itulah yang disebut oleh Allahumma yu'adzim. Syairullah fa'inna hamim tak berpuluh. Kalau sudah tidak ilu'azim Berarti insahir Menghina agama Ya subhanallah Di sini ya masalah. Jadi apa yang saya tekan Hendaknya betul-betul kita perhatikan Di samping itu semua Amal perbuatan yang sunnah dan ramadhan Kita jalankan Termasuk membaca Al-Quran Mendarus Al-Quran Memperbanyak zikir dan di antaranya sukahlah memberitahu orang yang berpuasa. ini kesempatan yang paling baik. Kenapa? Untuk meningkatkan pahala puasa kita ini. Seorang nabi bersabda, man faṭṭara iman falahu mithlu ajrih ghayra annahu la yanquṣu min alṣā'mi shay'an. Padahal siapa yang memberitahu orang puasa? Dia mendapat pahala seperti orang berpuasa tanpa mengurangi orang yang berpuasa ini Anggap seorang diri, dia puasa Untuk puasa yang cocok sebagaimana mana tersebut tadi Bulan Ramadan, anggap 30 hari Dia dapat pahala 30 hari Puasa Tapi setiap sore dia menjamin orang Untuk takjil 10 orang Setiap sore, setiap setiap, setiap hari 1 bulan 30 hari, kali 10 300 Lebar puasa dia mendapat pahala Menggodol pahala berapa? 330 dia seorang diri, tetapi ganjaranya 330 orang puasa. Orang satu menjadi 330 orang puasa. Yang 30 dia puasa sendiri, yang 300 karena menjamin atau memberi ajar orang puasa. Namun meminta ajar orang puasa, Nabi Muhammad SAW dan SAW, Tanya, siapa ya, bisa? iya kalau yang kaya. Tapi bukan masalah satu sebuah kurna atau apa saja itu sudah masuk pahala. Yang perlu yang tajilnya ini, anggap kita punya pisang lima, potong saja, jadi dua, jadi dua, lima, sepuluh, sepuluh, beri apa? Ini sebagian, sebagian, sebagian, sepuluh orang, tiap seluruh. Atau roti lah, beli satu roti, potong, potong, pun jadi sepuluh. Atau kurma, beli berapa kurma? Satu on lah, jadikan sepuluh, satu, satu, satu, eh, ini seberapa? Atau teh, atau kopi, dan sebagainya, atau air. Nah inilah yang dia makan, bukan begini, setelah orang tajil, setelah sholat, mahrif, kalau dipotong kambing, diajak ke rumah makan, Ya ini tidak mendapat pahala seperti manfaat Rosul. Iman. Ya ganjaran misalnya kalau yang soleh tapi masih kalah sama yang Fatwa Rosul. Jadi waktu takjilnya tu. Nah, maka hendaknya kita fasa jebur kera berlobal Hanya kalau memberikan takjil orang puasa harus sama dengan yang dimakan sendiri atau diminum sendiri. Setidak-tidaknya. Kalau dapat lebih baik. Kenapa? Berapa ayat awam bersurat pertama. Walatayamamul khabisanin hutong tiapun jangan kau pilih yang jelek apabila kamu in jadi saudara kamu infa memberikan takjil orang puasa jangan milih yang jelek yang sama dengan makan sedih kalau bisa lebih baik lagi lantana lirirahatat tungfekumim ma takhir anggap orang punya pisang pisang raja wena sekarang kita jadilah orang puasa Ya ini lah berikan orang dia ambil sebagian dia berikan sama. Jangan dia pilih pisang, wajar je. Orang kasihkan berlutut atau yang seperti ini Ini kasihkan orang. Ini kasihkan. Sana. Atau dia minum kopi kopinya waaa istimewa semua satu yang dikasihkan orang jagung digoreng atau karak digoreng. So betul digoreng kasih kopi sebegini. Ini mungkin kata kata bagaimana? Tak mau saja orang orang itu. Ini menghina. Mereka kena jawab mausuji. Apalagi al-ajrul ala hasabil amal tahala itu bisa menurut amal kalau jelek tak ya. diterima. Inna allah wa ibadah, tayyib. Jadi yang baik, mesti yang baik kita sekarang. Kalau daya sama lah. Nah, ini masalahnya. Hal ini bukan yang kaya saja, walaupun miskin bisa beli gula, kopi berapa atau pisang atau roti. Kalian ya, pernah malam di masjid atau di langgar di mana kondo pesantren ada anak-anak imam di sana dan sebagainya. Baik, berapa pahit asal lillahi ta'ala jangan sampai nanti wakil sudah menjamin, hari raya pamer sana ke sini akhirnya ujur nah, jadi lagi-lagi perempuan ini sama asalnya halal dan betul-betul lillahi ta'ala dan baik sebagaimana yang saya katakan tadi berdasarkan beberapa ayat Al-Quran nah inilah kesempatan yang sebaik kemudian sudah segala kalau kita sudah tahu masalah semuanya ini <tuh> garis besar yang saya sampaikan masuk Ramadan bagaimana? sabda Nabi Muhammad SAW sumuli ru'yati wa aftiruli ru'yati fa'in humma'alaikum fa'atmin wa'indatasyahsalazina berpuasalah kerana kamu melihat bulan tanggal dan berlebarlah kamu kerana melihat bulan tanggal kalau kita tetap sempurnakan hitungan bulan tiga puluh hari. Nah melihat sendiri atau melihat diberi atau diberi orang yang dapat dipercayai. Bukan mesti Masing-masing lihat. Kalau tidak lihat tidak puasa-puasa bagaimana? Apalagi kita di malang tak akan lihat bulan, tanggal tertentu, kalau tertentu tertentu bulan. Nah, maka kita di Indonesia menunggu pengumuman di, di departemen agama atau ada panitia-panitia rukyat hilal, bilfetli. Nah di sana ada beberapa daerah kita. Asalnya saja. Kalau hari bulu ini tanggal 29 Syawal, berarti malam kemisnya tanggal 30 Syawal. Tanggal 30 Syawal kemungkinan tanggal 1 kalau ada. Kalau tidak, disempurnakan Syawal 30 hari. Hari puasanya hari Jum'at, maka malam kemis jangan teraweh dulu, jangan tergesa-gesa mengadakan salat Jama'ah teraweh. Tapi kita tunggu pengumuman nah, di radio, di TV dan sebagainya. Ada pengumuman, wah ini malam terdapat ruia ya, dari sana sini dan sebagainya. Kita tekan malam kemis ini, malam 1 Ramadhan. Alhamdulillah kita terima puasa. Kalau tidak agar ruia ya, sama sekali, ya sudah. Istiqmal, salatina, yuman. Ya, Sempurakan 30 hari. Jum'atnya kita puasa. Kalau Jum'at sudah otomatis. Malam Jum'at sudah selanjutnya, umumkan terakhir. Tidak apa, -apa. dan dia puasa. Sudah langsung istiqmal bisil wasal. Orangannya kalau orang dengan hisab, dengan hisab bagaimana tanpa rinya. Ini kontras dengan Al-Qur'an, kontras dengan hadis. Karena Al-Qur'an Nabi mengatakan Allah berfirman, "Faman syahida minkum syarafa Rasulullah." Diterangkan oleh Nabi, itu payah sekali perawalis. Dan tiga itu sahih semua. Nah, jelas ada pertisab, ini ilmu baik kata Imam Syafi, ilmu baik menguntungkan dan sebagainya, tapi tidak menentukan maka tetap harus ada Rukyya Bel setelah mungkin Allah pada hesap total wah ini malam bulan tampak sekian setia dan semuanya ufuk oh, sana macam-macam begitu. tapi Allah maha kuasa bulan tidak dikeluarkan bagaimana nah, Allah akan maha kuasa ya. nah ini jadi kembali kembali Rukyya Bel-Fekli lagi Rukyya dengan nyata bukan Rukyya dengan khayal, dengan bayangan, tidak dengan Bel-Fekli jadi saya sahaja demikianlah sahaja apa yang saya sampaikan dan insyaAllah semuanya menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita bersama fitni waktu dan ada beberapa pembunuhan fatihan ada yang sakit dan ada yang hajat mempunyai urusan semoga kesemuanya dijawab oleh Allah SWT hasil dengan makna al-fatihah. Dan ada beberapa masalah Karena jamnya sudah agak siap Jadi Saya sampaikan satu puasanya Orang tanya mengkodohi Ramadan yang sudah lewat Ramadan lagi bagaimana Maka kalau orang masih Memberi hutang Ramadan Ini kesempatan hari-hari ini untuk segera mengkodohi Kalau sudah sampai Kedatangan Ramadan belum mengkodohi Pertama dosa Karena mengundur-undurkan kodoh Sampai kedatangan Ramadhan lagi. Ini dosa wajib dia ya. kodok. Lalu nanti sesudah Ramadhan dia wajib kodok, setiap harinya, setiap hari kodok dia harus tambahin bayar satu mud. Jadi ya kodok puasa dengan bayar satu mud. Kodok. Tapi pertama tahu ini dosa. Anggap ada orang pernah ada puasa lima hari. Ini setangat berapa? 26. 26. 27 ya 27 Sudah Tidak eh. kodok Datang Ramadan Do'an Ramadan bulan kodok Dosa dia Wajib Pobat Sudah Nanti suruh Ramadan Wajib kodok 5 hari Setiap harinya Ya kodok puasa Dengan bayar Satu kati 6 ons Sudah keberas 5 hari ya Umpana 2 Ramadan dua. dia tambah dosa Kodok seharinya Dengan 2 mut Amir 5, 10, berapa? Nah, ini Moodnya beberapa kali nanti Maka harus betul-betul Kalau masih punya Kemudian adalah bertanya Dalam zaman Nabi Adam Apakah ada sholat? Ada sholat Semua Nabi itu ada ibadat sholat, sholat. Tapi lain dengan sholat-sholat kita ini Kita ada 5 waktu Lalu Ada pagi saja, ada sore saja Ada maho saja tapi tetap ada solat. semua Nabi Rasul ada solat. Yang lima waktu buat kita ini hanya khusus umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbedaan antara fasik dan munafik. Munafik itu menampakkan iman seakan-akan muslim, tapi dalamnya kafir ini munafik. Jadi mendohirkan dia itu mukmin tapi hatinya sebetulnya kafir itu munafik yang ancamannya inna munafiqina rabbil tarkil asfali finnar ada pun fasik orang Islam rusak amal perbuatannya Islam dan salat itu fasik tapi tetap Islam muslim ada itu Islam tapi fasik perbuatannya Islam, dia Islam. Betul, Islam. Dia Islam, betul betul Islam itu tidak kafir. Islam itu Islam hatinya Islam, tapi mampuan tidak bimbanglah. Nah ini namanya faham di judi dan sebagainya nah, ini. Dia tahu bahawa ini haram. Itu jalan gal ini fasiq. Tapi kalau dia katakan ini sudah haram, ini baru mur. Jadi nah, jelasnya kalau fasiq orang Islam yang berjodoh dulu. Orang yang sudah kafir rusak sekali juga kafir dan palsi ini. Dan ada orang tanya apa perbedaannya antara hadis sahih dan hadis doif dan bagaimana bisa cara mengetahui, cara mengetahuinya. Jadi bagaimana cara untuk memahami antara hadis doif dan hadis hasan? Caranya pertama mengaji ilmu hadis. Ya, caranya harus mengaji ilmu hadis lagi apa ilmu hadis namanya mustalah di terangkan hadis wahy itu rawinya orangnya jujur Kuat, pikirannya apa dan terkenal kejujurannya dan kekuatan akal pikirannya nah, ini namanya hadisnya terus kalau orangnya itu Ya, suka pohon dan sebagainya ini. Ini hadisnya tingkatnya bawa? Kalau jujur tapi tidak terkenal, itu hadisnya Hasan. Jadi tingkat-tingkat ini dapat kita ketahui dengan luas. Kalau kita ngaji, ilmu, hadis, mustalah, hadis. Tapi kesimpulannya, seperti yang saya selalu Jadi adanya has-sahiyah, adanya hasan Al-Ba'i bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari segi perawi-perawinya. Rawi-rawi <tuh> ini dibahas olehnya. Sudah saya contohkan bikin contoh saja. Adalah datang seorang namanya Pak Mat. Kata Pak Mat cerita, ada mobil masuk di jurang. Saya tanya, "Di mana soal Pak Mat?" "Saya diberi Pak Ali." Pak Ali kok tahu? Pak Ali diberi Pak Min. Loh, Pak Min kok kan tahu? Pak Min diberi di Bapak di Hasan. Kalau Bapak Hasan di jalan, kenapa mobil masuk? Sudah kita sediki si ini orang Pak Min. Pak Ahmad ini jujur apa tidak? Kena dipercaya apa tidak? Pikirannya kuat apa tidak? Kuat, jujur. Lalu Pak Ali ini bagaimana? Pak Ali ini kadang-kadang ya, kali -kadang orang. Kadang-kadang <laughs> ya, begitu. Pak. Ini jatuh sudah ini. Kadang ada satu ini jatuh. Hadisnya no ini. Kan ada ini apa? Ada yang suka bohong satu. Ini jatuh ya, no Tapi kalau Pak Ali jujur, terkenal. Pak Menya juga jujur terkenal, Pak Asanya tengah Ini hadirnya soal sahih-sahih. Begitulah. Ini wajah ini juga. Tentang kalau ada hadir sahih, hadir ta'ir saya kembali kepada ulama hadir bagaimana penghidupanannya. Lalu, orang bertanya bagaimana membunuh hewan dengan diracun. Kalau diberi obat langsung mati, tidak apa-apa. Tapi jangan saya menyiksa. Anda akan diracun, muat muat buah ini jangan. Tapi tidak sekaligus. Sekali sekaligus, saya mati. Enggak, enggak, enggak. Atau pukul saya sekaligus. Jangan takrib. Yang dilalami tak, takrib. Takrib itu menyiksa. Tidak sekaligus. Apa? Mati tidak. Seperti orang menangkap tikus, ya dulu saya sekaligus mati. Jangan dimasukkan air. Angkat lagi. Masuk lagi. Angkat lagi. Masuk lagi. Ini takrib, haram itu. Atau dengan membakar. Membakar tidak sekaligus. Apa? panas, panas, panas, panas, terbakar, bakar. wah sakitnya berapa ini? Nah ini, ini tidak boleh, haram lagi. Jadi sekaligus, nah ini, Jadi, harus sekali dengan racun, mengobat tadi, sekaligus, nanti tidak boleh. Jangan tak, ini ta'zib ini yang boleh. Jadi tak ada yang tidak boleh, nah ini masalah. Saya rasa, demi kerasa itu, nanti masalah-masalah. -masalah. InsyaAllah disampaikan pada hari ahad Karena bulan Ramadan Pengajian tetap berjalan dan kembali kepada Kitab-kitab yang sudah Kita tentukan, jadi minggu muka Sudah kita di bulan Ramadan, pengajian tetap Dan insyaAllah yang double 70 70 ya? <laughs> Nanti sekarang Satu jam, satu jam setengah, ya satu Nanti bulan Ramadan Kali berapa? 70 tingkatkan. Maka ajalah kawan dan teman Ini kesempatan walaupun ndak ngerti ya, apa-apa duduk saja sudah berapa keuntungannya mulai al-fatihah tidur. sampai bukan al-fatihah tahu ndak apa-apa jatuh saja itu kan ndak <"Dah, Bapak>, apa-apa <dah." tuhkan> ha kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadisnya apa hadis qudsi yang disebutkan tadi <tuhkan> haula qawm rais qajlisu itu kaum siapa ikut duduk ndak akan siap. tetap dalam pahala tapi ilmu nanti dulu kalau ndak boleh ke jalan apa jadi jadilah untuk kita kembali kepada nafsatinya dan sebagainya masalah-masalah insyaallah kita simak semua Nabi insyaallah wallahu alam bissawab bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين، الله مصلح مصلح، الله أكبر. الله مخدعنا في من حداه من في من عافيت، الدعوانا في من دعالي، ما بعيرنا في من عافيت، ما كنا في من عافيت. الله ما أتينا نضارب، الله ما أتينا ننصر، الله ما أتينا نكيلك، الله ما أتينا الله أمرتنا العبداء صراها من ذن أسرها من عمل أشكها، ومن أخلاق أطيبها من حزق زرها من عافيت من عمل الدنيا خيرها من منع منها. ربنا عاتنا رعتنا حسنات، ما في راق الحسن وقنا ربنا. الله ما كنا شرنا كنا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 مع الصحه والسلام والعافيه القوه والمتعاونين اللهم اجعلنا هذا قبل مظلومه وطفرقه معصومه وعملنا مقبولا وسيرتنا مشكوره واجعل هذا الجهاد راضيا بما لذ وطاب اللهم الله غنا عزب الله ورحمان مولانا فاجعلنا مرضيا كافين اللهم ربنا تقبل من منا الله لطيف من يا الله رب على ايه رحمنا صلى الله عليه وسلم سبحانه رب التولى العظيم يكود وسلام على رسولنا وحفظه رب العالمين امين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم